Pista 6 Și totuși, oare decesul din pricin nelămurite al unor specialiști, arheologi, egiptologi, istorici, medici, să fie doar o coincidență? Înainte de a încerca să răspundem la această întrebare, vom menționa alte două cazuri similare, pomenite cât și de seram în lucrarea sa, din care reiese limpede că așa zisul blestem al faraonilor, chiar dacă îi se poate aplica pe cetea senzaționalului, nu poate fi nici de cum considerat un caz unic. Istoria presei moderne, este vorba firește de o anumită presă, cunoaște și blestemul diamantului Hope. O, o piatră precioasă nu prea mare, are numai 44 și jumătate carate, dar foarte pură și cu splendide reflexe băstrui. Acest diamant pare să-și dezmintă numele. În engleză, Hope înseamnă speranță, de fapt, numele unuia dintre proprietari deoarece a adus numai nenorociri posesorilor săi. Unul s-a sinucis, altul a fost ucis de tâlharii care voiau să-i fure diamantul, Vreo doi au murit de boli misterioase, iar în ziare apăreau titluri ca A patra victima a diamantului Hope sau Diamantul Hope a mai făcut o victimă. De aceeași factură, dar cu un pronunțat caracter istoric, este și așa zisul blestem al călugărilor din Lacroma, insulă situată în Adriatica, în largul portului Ragusa, astăzi Dubrovnic, pe coasta Dalmatiei. Izgoniți din mănăstirea de pe insulă, călugării ar fi aruncat-o a furisenii asupra tuturor celor în posesia cărora se va afla insula, iar istoria se pare că a ținut să confirme legenda. Împăratul Maximilian a murit în fața plutonului de execuție în 1867 la Querétaro, în Mexic. Împărăteasa Elizabeta a Austriei a fost victima unui atentat comis de un anarhist italian în 1898 la Geneva. Fiul ei, prințul moștenitor Rudolf, se sinucisese cu câțiva ani mai înainte, în 1889, la Meierling, deoarece nu obținuse de la tatăl său împăratul Franz Iosif permisiunea de a se căsători cu o actriță pe care o iubea. Oricum, aceasta a fost versiunea oficială. De altfel, cu trei ani mai înainte, în 1886, regele Ludovic al II-lea al Bavariei, cuprins de una din crizele sale obișnuite de demență, se sinucisese aruncându-se în lacul Starnberg. În sfârșit, ultimul aristocrat austriac căruia-i revenise insula ca un soi de feudă, arhiducele Franz Ferdinand, devenit moștenitor al tronului ca urmare a sinuciderii lui Rudolf și a morții arhiducelui Karl Ludovic, Cade victima unui atentat la 28 iunie 1914 la Sarajevo, atentat care, în concepția unor istorici, a netezit calea ce ducea la declanșarea primului război mondial. Firește că evenimentele de mai sus referitoare la moartea violentă a unor membri ai familiei Habsburg, evenimente desfășurate în scurtul interval de mai puțin de o jumătate de veac, sunt realități istorice incontestabile. Numai că ele nu au nicio legătură cu vreun blestem al călugărilor din lacroma și nici nu puteau avea, dacă nu pentru altceva, măcar pentru simplul motiv că un asemenea blestem n-a existat. El nu este pomenit de niciun act oficial fiind plăsmuit ulterior, cu o fantezie lipsită de orice legătură cu realitatea, pentru justificarea acelor evenimente care la vremea lor au pasionat opinia publică prin amplele lor implicații politice. În ceea ce privește așa zisul blestem al faraonilor, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Dincolo de exagerările unei prese avide de senzațional, cum ar fi de pildă decesele unor oameni care nu au fost antrenați în cercetările din Valea Regilor, sau ale altora care sufereau de maladii incurabile cu evoluție bine cunoscută în medicină, există totuși unele coincidențe tulburătoare în măsură să ne dea de gândit și să ne îndemne la căutarea unei explicații logice raționale. Ipotezele nu lipsesc și majoritatea lor nu au nimic mistic, nimic misterios. Una dintre ele, de care ne-am ocupat cum arătam și în primul volum al lucrării noastre, s-a născut relativ târziu, la peste trei decenii de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon și pornește de la evenimente fără legătura aparentă cu cercetările arheologice. În 1955, John Wills, membru al Societății Geologice din Rodezia, astăzi Zimbabwe), care întreprindea cercetări în peștera Cariba din Africa Centrală în vederea valorificării guanoului de lilieci, un excelent îngreșământ agricol, s-a îmbolnăvit imediat după întoarcerea sa din călătorie. Medicii au diagnosticat pneumonie combinată cu pleurezie.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 Geologul Wills a fost salvat printr-un tratament de șoc cu antibiotice. Un coleg de breasle al specialistului sudafrican, doctorul Dean, izbit de asemănarea bolii contractate de Wills în peștera Cariba cu maladia care a provocat decesele lordului Carnarvon și ale altor egiptologi, a emis ipoteza că pseudo-victimele lui Tutankamon fuseseră atinse de aceeași maladie.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 Ipoteza din este astăzi aproape unanim acceptată. Aproape unanim, deoarece mai există unii, printre care se numără din păcate și autorii unor cărți de popularizare a științei, cărora pseudoteoria teoria blestemului lui Tutankhamon, cu toate implicațiile ei de enigmatic, misterios și senzațional, li se pare atât de ademenitoare încât nu se pot hotărâ să renunțe la ea. Și asta, în ciuda faptului că analize și cercetări întreprinse la fața locului cu mijloacele științei moderne, au dovedit că, spre deosebire de boabele de cereale, sporii unor ciuperci se adaptează condițiilor anaerobice, păstrându-și puterea de germinare vreme foarte îndelungată. Ei pot provoca asemenea maladii arheologice și speologice, care în vremurile noastre sunt evitate prin metode preventive aplicate în mod curent pe șantierele din Valea Regilor și din alte părți. Analize biochimice, tratarea cu fungicide, măști cu filtru și așa mai departe. De altfel, acest soi de maladii nu mai constituie o problemă nici după declanșare provocate de sporii unor ciuperci, (Cryptococcus), se vindecă prin substanța extrasă din alte ciuperci, penicilinium. În concluzie, avem toate motivele să presupunem că lordul Carnarvon și alții ar fi scăpat de blestemul lui Tutankamon dacă toate acestea ar fi fost cunoscute și dacă antibioticele ar fi fost descoperite ceva mai devreme. În ciuda bogăției și varietății celor peste 5.000 de piese care alcătuiesc zeaurul lui Tutankamon și a cercetărilor asiduie efectuate vreme de mai mulți ani, Numeroase date incerte abundă încă în legătură cu domnia acestui faraon și cu moștenirea lăsată de el, date care, după părerea noastră, pot fi sistematizate astfel. 1. Deși un suveran fără importanță, cu o domnie scurtă prin însuși faptul că a murit la 18 ani, a fost înmormântat în mijlocul unor bogății fabuloase, documentele nu menționează cauza morții, și nici cercetările efectuate asupra mumii sale n-au putut să o stabilească. 2. Nu posedăm niciun fel de informație asupra actelor politice sau militare ale tânărului faraon. Știm că a fost ginerele lui Akenaton, poate că și fiul lui. Căsătoriile dintre frate și soră nu erau neobișnuite în familiile domnitoare din Egiptul antic. Akenaton, poreclit regele eretic, introdusese cultul lui Aton, prin faptul că Tutankaton și-a schimbat numele în Tutankamon, putem trage concluzia că tânărul faraon a reintrodus cultul lui Amon. Din unele documente reiese că domnia lui a fost marcată de tulburări politice. 3. Basoreliefurile și mai ales picturile din mormântul lui ni le arată masacrând șiruri de dușman pe câmpul de bătălie și călcând în picioare prizonieri de război, deși nu există nicio dovadă că ar fi luat parte la vreo luptă. Carter remarcă pe bună dreptate. Citat. În stadiul actual al cunoștințelor noastre, nu putem afirma cu certitudine decât un singur fapt remarcabil din viața lui, și anume acela că a murit și a fost înmormântat. 4. Mormântul a fost spart de cel puțin două ori, după cum rezultă din urmele clare de efracție și din dezordinea care domnea în anexă, unde obiectele erau aruncate de valma. Și totuși, hoții nu furaseră nimic sau aproape nimic. Spargerea unor obiecte, majoritatea din ceramică, poate fi atribuită și acțiunii timpului. Cine erau acești hoți? Faptul că nu s-au atins de uriașele comore aflate în mormânt poate fi explicat fie prin aceea că au fost surprinși asupra faptei, fie că impresionați de cele văzute și cuprinși de teamă la gândul profanării pe care erau pe cale socomită, au renunțat în ultima clipă, plecând cu mâinile goale sunt firește simple ipoteze a căror verificare nu mai este posibilă după scurgerea atâtor milenii în legătură cu activitatea atât de deunătoare a jefuitorilor de morminte din Valea Regilor ne punem împreună cu Seram întrebarea dacă acest faraon în vârstă de 18 ani a fost înmormântat cu un fast care pentru noi cei din occident depășește orice imaginație atunci ce comor trebuie să fie însoțit în mormânt faraon ca Ramses cel Mare și Seti I? Despre acești doi suverani, doctorul Derry ne spune Desigur că în fiecare dintre camerele lor mortuale au fost îngrămădite bogății mai multe decât în tot mormântul lui Tutankamon Încheia citatul Bogății care probabil că sunt pierdute pentru totdeauna 5. Lucrările efectuate la mormântul lui Tutankamon au pus bazele colaborării dintre arheologi și specialiști din domenii variate. Experiența s-a perpetuat și îmbogățit fiind adoptată pe toate șantierele arheologice în funcție de specificul lor. Această experiență cuprinde lucrările efectuate de chimistul Lucas asupra uleiurilor rășinilor, metalelor și textilelor găsite în morminte. De anatomiștii Douglas Derry și Saleh Bayhamdi. În legătură cu necropsiile asupra mumiilor Apoi lucrări de analiză efectuate de Alexander Scott și Plender Light Procedee fotografice aplicate de Harry Barton Precum și lucrările ale altor specialiști ca Alan Gardiner, James Bristed, Newberry Acesta din urmă este și el autorul unor metode inovatoare Analizând florile depuse pe mormânt A reușit să determine flora de acum peste trei milenii precum și anotimpul când a fost înmormântat tânărul faraon, între sfârșitului martie și sfârșitului aprilie, perioada de înflorire a albăstrelelor și de maturitate a mandragorei. 6. În sfârșit, în privința așazisului blestema lui Tutankamon, vom reține ipoteza din ca fiind cea mai veridică. Ea are și meritul incontestabil de a fi declanșat cercetări în vechile morminte și efectuarea de analize care au dus la luarea de măsuri de protecție, așa cum se aplică ele până astăzi pe șantierele arheologice unde condițiile o cer. Trebuie spus însă că, din păcate, nici ipoteza din și nici alte explicații logice nu satisfac pe cei aviz de emoții morbide. Ca să folosim expresia lui Carter și care nu renunță chiar atât de lesne la această formă degenerată a poveștilor cu fantome. Dovadă, într-un interviu pe care l-a acordat la 14 iulie 1977 un post de televiziune din New York, un nepot al lordului Carnarvon și moștenitor al titlului, întrebat fiind ce părere are despre așa zisul blestem, a dat un răspuns în doi peri, după care a adăugat însă că nici pentru un milion de lire n-aș accepta să intru în mormântul lui Tutankamon.